my heart is vol maar ek laat jou hier in ek weet ek moet weghol maar ek zien het begin dit alles beet jou ek verloor alles in ek het jou nie verwacht ek het jou nie beplan maar hoe besluit een mens waarin jou pad zal gaan jy het my gewijshoed Ich yeah, bin bei mir selbst dann Ek wou jou aanhoud soen, en vir jou weis hoe, die jy vir my so val. Hoe so kon jy dit weer hou, dit wat jy vir my voel, die liefde vrees jou nie, hy word vir jou bedoel. Hy sal jou intrak, en jou hart wat spoel. Kijersam met William Minnick, het is weer saterdag en die week is voorbij en soos gewoonlik, wat nou? Ja precies, wat doen die mens nou? Dis hoe kom ek jou elke nawek help om jou nawek en weekse ontspanning te beplan. Jy het ook na Karleen van Jaarsveld, met niks beter as liefde nie. So, ga maak jou vir jou koffie en kry beskyt, maak vir jou lekker roer en bacon en toast, en kry jou pen en papier gereed, so dat ek jou kan help met jou beplanning. Terwyl jy alles recht kry, gaan ek vir jou vir Lemoene van Bok van Blerk, en In a Moment Like This van Leani, Mai en Jay, en François Wenkouk en Karen Zoidse, toe vind ek jou speel. Ek gaan sommer terselfde tyd hierdie drie snitte aan LZ Oberholzer opdra, wie elke week vir my help om die navorsing vir hierdie program te doen. Sy let tans in die hospitaal, maar dat sy gister een breinoperatie gehad het. Hoop hier haar kou gezond LZ, en ek weet, jy gaan hier die drie geniet, want dit is jou favorites op die stadium. Lekker luister. Daar is een nieuwe boer op die dorp, Sy draak a kier of Ze rij F-250 opgeroeste vart Ze ken van trekkerij En in die kroeg beklaai En ek wens het koning die geheim Van haar boerderij krij En ons kreeg Weis my jou limoene Of jou boerpampoene leeg en wacht Aan die tot by die stoor Toe jy op jy oor hoe haal sy oor Toe weer sien staan sy voor my metaal al geweer gerust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 die eerste keer sien ek myself in jou oog ek het hier die oorlog verloor en staar na die bloed my handen en ek weet ek het verander jy denk ek Ketien Geen pretensie, geën bier Geen pretensie, geën bier Geen pretensie, geën bier Geen pretensie, geën bier Buiten die stemme wat skater Vriende wat groots in jou water Elke vint sy pad Ek weet ek moet ook my skat I'm my sweet I'm my baby Yes my tovla ek wil jou nooit waarbij om die heer jy is jy is my wijze ons het de hond ons het de huizen ek het genoeg gegeel In pretensie, geen beheer, Franswa Van Kouk en Karen Zoid En dan in a moment like this Met Leani, my en J en Lemoene van Bok van Blerk Jo, hi Sally, klinkt na a formidabele vrou Welkom terug, ek heersam met William Minnick Op wat nou, waar ek jou help om jou nawek en week Se ontspanningsaktiviteite te beplan Nou, soos gewoonlik, skop ek gewoonlik af met die motorfiets en motor enthousiaste. So na bykie kyk waar is daar by inkomste vir die, die mense. Ons begin met die Pure Venom Rally. Die plek daar is die Palmyd Karafaan Park in Kleinmond, lekker daar by die see. Dit vind plaas van die 26 ste tot die 28e januari. Die kostes, vroeginskrywings, is 180 rand en dan laatinskrywings by die hek is 200. Rand. As een lekker groot rit, uh, daar is levendige vermaak, daar is een bikerbar, voedselstaliekies, speeliekies en nog vele meer Dan die nights Pretoria Charity Run, by Silver Flakes Oaks kruising, dit vind pla die, plaas die die 27 janari 2018, dit begin 7 uur die ochend om 9 uur te vertrek Lik my hulle weet maar, het vat een rikkie vir een klomp motorfietsrijers om in mykaar te kom en in plek te kom. Die kost is, enige donatie. Ok, bikers, klips en lede van die publiek word genoei. Seewier die ochtend sal daar een bakkie wees vir alle donaties by Silverflex Oaks Kruising. Die hoeken van Solomon, Maslangu en Won Bakstorm. Vertrek om 9 uur na Bronkhorst Spruit. Klink vir my na baie lekker rit daarso. Dan die Suicidal Tendencies Motorcycle Club, Fahrenheit the Red Hot One, One Day Rally. Plek is Kalani Internationale Racesbaan, daar so in die Kaap, 27 Januari, tyd is 9 uur die ochend. 100 Rand, uh, kostes vir 16 jaar en ouwer, 50 Rand vir 12 tot 16 en onder 12 is gratis. Dit klink vir my na baie lekker dag, so daar is drie types reesies wat jy kan gaan kyk, daar is hierdie robot reesies, so jy kan met jou eie motorfiets daar op die baan klim, en uh, soos een drag, jy gaan daar van die, van die robot tot robot jaag, en daar is geen prijse ter sprake nie, dit is net vir lekker drag om te wees jou fiets as die, die finnaste, en die mooiste daar so. Dan is die robot drags, hy twee klasse, Jy moet een 750 CC hee en een 1000 CC, nou vir die 750 en 1000 CC is daar wel prijse beskikbaar, so gaan en wees jou vernuf haapie baan by Kalani, en dan wheelie wars, dit klink by lekker by Kalani, uh, jy kan daar jou uh, wheelie vernuf gaan wys op die baan en jy kan ook een bykie burnouts doen. Nou vir die mense wat nou vir die klikmiddel, nou, so of die kinders, en die mense wat nou nie met die motorfietsjes, wat achterop rui, vir hulle is daar stalliekies, daar is een kroeg, daar is speeliekies, daar is een lakkie draal, en nog vele meer om te doen. So kom, geniet die dag haas oda, lyk het vir my soos vele prek, en is bieke anders as jou normale bikers rally, met die drags wat daar gaan wees. Dan is daar die MSI drags, Table Mountain Loudmouth, Weer die kalani Internationale Reiskoors Dit is die 20ste Janari Vandaag die tyd begin daar om 9 uur So gaan en woon daar die 1 bij daar so Voordat ek voort na die sportgedeelte gaan kyk Gaan ek gaan vir hulle weer een bykie musiek speel Ik Gaan vir hulle speel vir uh, Nickelback se so too bad Depeche Mode Behind the Wheels Haar een bykie in die 80s uit And lockin' will with six second poison other oh, strands of and dirt From long It's tough to be caught up in such a lust, for what the fuck? Just one more dose and it'll be fine, I'll shoot it up not feel the rush, so You've been addicted after six again to playing with her she She's in a system, sick sadistic after entering her And even though you know she's bad for your poison gives a grasp No, you won't let it go, oh, oh, oh You better ditch it after six, I can't just blame you with her She's in the system, sick sadistic after entering her in her And even though you know she's bad for you, and gets a grab But you won't let it go, oh, oh, oh The poison drips right off her lips When kids be ready to take her trips And say she's sick, but well, I don't know There's something about her that's got all of these crowds around her You'll find she's hard to get out of your mind The best kind of high that money can even buy Believe it, I got the first-hand ticket to the ride of my life With the first-hand ticket to the time of my life It's the perfect rendition of how it happens now touching and feeling believe me you won't have it now you're better addicted after six and kids are playing with her she said this sister who takes a district after in or in her and even though you know she's bad for your voice and get a grasp but you won't let it go oh oh Stick it up six seconds to blame you with her She's in your system, sick, sadistic after, in her, in her And even though you know she's bad for your Boys can you get the grass, boy, you won't let it go Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dit was Lock and Will met Six Second Poison Depeche Mode met Behind the Wheel en Nickelback met Too Bad Welkom terug, jy luister na wat nou saam met William Minnek waar ek elke week vir jou help om jou naweek en weekse ontspanningsaktiviteite te beplan Ek hoop al my motor en motorfietsgees driftig is en die laatste drie sitte geniet Dit het my eindelijk nou sommer lekker list gemaakt om te gaan motorfiets rij Ek kan nie wacht nie vanmarnag gaan ek hy motorfiets een bykie vat vir een lang rit En vir diegene wat nog nie op motorfiets was nie En wonder wat is die aantrekkingskracht om so op 'n motorfiets te rij Man, dit is die naaste wat jy ooit daaraan aan sal kom, om te vlieg, behalwe as om in een vliegtuig te klim. En wees voorzichtig, as jy op een motorfiets klim, as iemand ooit vir jou sê, man, klim ga achterop, dat ek jou voel, wees baie voorzichtig om dit te doen, want as die motorfiets goga jou eers gebyt het, dan is jy hoekt voor life. Maar eers gaan ons aan na die sportafdeling, dit is nou vir die mense wat baie fiks is en al wat een sport is doen, Uh, nou vir die minder fikses as cricket op die TV Dit is nou vir die manne wat daar van die kantlijn af skree en aanmoedig En wat oppe afspring Hulle sê mens wat TV kyk die uh, doen nie baie sport en is onaktief En ek dink nie die mens het gesien hoe Zuid-Afrikaners kriket en rugby kyk nie Hulle moet bykie kom kyk Hulle is betekent hier meer actief as die spelers op die veld Nou die cricket op die TV die 22e januari is Nieuw-Zeeland tegen Pakistan, is die eerste toets in Wellington, en dan die 25e januari, Nieuw-Zeeland tegen Pakistan, die tweede toets in Eden Park, dan die San met Horse Race at Kenilworth Race Course, dis nou vir ons Afrikaans die vierbeen atletiek, die plek daar is die Kenilworth Race course, die 27e januari 2018 Die tyd is 10 uur die ochend Tot 12 uur die aand Nou die kost is Dit hang af van die pakket Wat jy kies Jy kan 200 rand betaal Of jy kan een verbuisterende 5124 rand En cent uitgee Om daar die geleentheid Bij te woon So kom en geniek een van die grootste geleenthede In die kaap Uh, dit het eerst bekend gestaan as die J&B uh, met, maar dit is nou verander. So, kom en geniet dit, en jy weet, daar uh, gaan ons nou mense wees, wat hulle self mykie gaan aantrek, en daar is prijse. is hierdie jaar die 41ste keer dat dit plaas vind, en daar is meer as 184 piknikplekke. Jy kan self mykie jou geld gaan verwet op perd. ek weet nie wie in die jaar van januari, Nog geld het die, ek het nou die dag self gewonder hoeveel maande het Janari nou rechtig. So dit is dag vir bekendes, rykes en al die mense wat mal is oor moode. Een dag vir daardie mense om nie te mis nie. Dan gaan ons oor na fietsry. Die Eurosteel drak descent in KwaZulu Natal is van die 20ste tot die 21ste Janari. Koste is daar as 1100 rand vir 'n span of jy kan solo deelneem teen 600 rand. Dit is die tweede keer wat hierdie geleentheid uh, gedoen word en dit is 'n twee dag geleentheid. Dis langs die Omsomkulo rivier na die Omsomkulo River Lodge wat jy gaan ry oor die twee dae. Dan die Momentum Health Ataqua's Extreme Uh, dit vind plaas by Chandelier Game Farm in Oudsoering Die tyd is 6.30 die ochend Jy, die kostes daar is 950 rand vir die 121 km rit Of as jy laat inskryf, 1100 rand Of, jy kan die 52 km rit, is 250 rand So kom ek nie die 121 kilometer reis, dier die Attequas, die inskrywingsleid in Tiemp, en 5 vol waterpunte in. Daar gaan medailles ook wees, vir die wat klaar maak, in albei van die reesies. Net om weer die mense, een te terinner, as jy op een bergfiets rei, is dit, met jy die hoeveelheid, die afstand wat jy aflei, moet het maal 2, dan is dit die, die afstand, wat jy so aflei op hun pad, Uh, so 121 kilometers is een verbuisterende 242 kilometers op die pad uh, So daar die bergfiets manne behoort redelijk, redelijk fiks te wees Die 52 kilometer rit het net twee vol waterpunte okay. So onthou, jy moet maar jou water saamvat as jy die 52 kilometers gaan doen Want dit is gelijk staan aan 104 op die pad Dan gaan ons oor na die Babaton XCM Mountain Bike Challenge. Dit is by Babaton Oorschool in Pumalanga, die 27 januari 2018. Die tyd daar is 6 uur die ochend. Die afstande wat jy kan ry daar, die 20 km hy kost 85 rand. Die 30 kilometers kost 110 rand en die 48 kilometers kost 170 rand. 77 kilometer, 225 rand, en dan die 110 kilometer, 265 rand. Die mense moet onthou die behaard in, XCM Bergfietsreis is een eendag event. Uh, dit is een van die grootste en moeilijkste ritte, uh, en dit is een goeie ding om van daar die lekker kersweesgewig ontsla te raak. Ek denk, as jy die reesies gaan gebruik om dit te doen, dan... Uh, gaan jy daar ek een biekie Jy moet maar oefen vir daar die lange afstande. Dan die Porcupine Ridge Mountain Bike Challenge, is by die Bridge House Franshoek in Kaapstad, die 27 janari 2018, 7 die ochend. Daar is ook verskye afstande om te doen daar, jy kan uh, wegspring met uh, 54 km. hy begin 7 die ochend, Uh, Pre-entries, as jy in PPA lid is, 160 rand, as jy nie in PPA lid is nie, 180 rand, en dan laat inskrywings, uh, PPA lede, 190 rand, en nie PPA lede is 220 rand. Die 36 km rit begin 37, uh, vooraf inskrywings vir PPA lede is 120 rand, nie PPA lede is 140 rand, laat inskrywings, PPA lede 150 rand, en nie lede 180 rand. Dan die 12 kilometer, begin 8 hier die ochend, Vroe inskrywings, PPA lede is 50 rand, nie PPA lede is 70 rand, en dan laat inskrywings, PPA lede is 80 rand, en nie lede is 100 rand. Gaan en geniet die routes daar so in Franshoek. Dan is daar die transbrede ultra, die plek daar is de Toyskloofkelder, en dit is ook die 27 januari 2018. Die kost is daar 650 rand per persoon. Dit is 120 km eendag geleentheid, dit is een heerlijke route en sal plek is oos Rosenwill, Slanghoekvallei, Beinskloof behels. Dit is een lekker harde ervaring en uh, jy kan tot grade van 38 grade Celsius verwag haas, so dat geraak warm, dit was een van my oefenplekke gewees, so klompie jare terug, so moet die slanghoek van Lee se pad weggooi nie, en hy beinskloof is ook baie baie stel, vooral as jy van Hulsley se kant afkom, se baie kort opdraande, tot boe in vergelijking met as jy van Wellington afkom, maar van Hoeldiese kant af is hy baie kort, maar baie stijl. So jy sê jou trap moet ken, as jy daar die route wil doen. Daar is 6 waterpinte, en daar waar begin, eindig dit ook. So jou familie kan jy saambring, hulle kan kom sien hoe jy daar ingejaag kom, en die eerste prijs wen, so gaan en gaan dit. Daar is ook lekker stoort En dan is daar ook restaurante, sodat kan een hele lekker dag wees vir die hele gesin So voordat ek nou aangaan, gaan ek gewoon muziek breekvat En ek gaan veel Afrojack en Martin Gerricks met Turn Up the Speaker speel Is een van my gunstelinge dees daar En dan Ariana Grande en Nicki Minaj met Side to Side I'll turn the speakers I'll speakers Wrist icicle, ride dick bicycle Come true, yo, get you the type of blow If you want a menage, I gotta tricicle go. All these bitches flows, it's my mini-me Maddie smokin', so they call me Young Nikki Chimney Rappers in they feelin', cause they feelin' me I, I, I give zero fucks and I got zero chilling me Kissin' me, cop the blue box, I say Tiffany Curry, with the shot, just tell them to call me Stephanie Gun pop, and I make my gum pop I'm the queen of rap gun are we on the run pop they keep talking late too me say i should give them up can't hear them because no, I Blau, Ariana Grande en Nicki Minaj met side to side en Afrojack en Martin Garrix met turn up the speakers. Welkom terug, jy kuier saam met William Minuk op wat nou waar ek jou help om jou nawek en week se te beplan. Ons gaan nou oor na die meer gekunstelde gedeelte van die program waar ons bykie gaan kyk na die muziek en die ander shows wat daar is. Funkties by die Sun International, daar so is live bands by Jackson Hall. Dit sal woensdag, vrydag en zaterdag wees. Die tyd is 9 uur die aand en die kostes daar is gratis. Op woensdag kan jy vir Vies Volk sien, uh, Vrijdag vir Jode House, en Saterdag is Signature SA. So begin jou naweeks oma daar op die rechte nood, en gaan luister na na Biki DJ Vermaak. Dan karaoke donderdag, dit klink lekker, by die Wienmil Casino, 9 die aand, en die toegang daar is gratis. Ja, want niemand gaan wil betalen om my te oorsing nie. So kom, sing jou hart uit elke donderdag aand, raak ontslaan van die stress. Dan Knowing Me en Knowing You, by die Rockwood Theater, dit is tot die 28ste januari en dit is 130 rand per persoon. So, Knowing Me en Knowing You, jy kan een bykie lekker jou gedagtes terugvat na die verlede en jy gaan lekker muziek daar luister en het geniet. Dan die Michael Jackson History Show, het is by die Aardscape Theater, die heeft Balansstraat in die Foreshoor Kaapstad, is van die 17de januari, tot die 9de februari, begin 8 aand, die kostes is van 190 rand, tot 390 rand, hulle gaan een bykie vir jou daar Michael Jackson sy geskiedenis wees, en hulle gaan baie van sy muziek luister, en die muziek sal dier die levendige internationale orkest, gespeel word en daar sal ook groep dansers wees wat daar jou sal vermaak met hulle danse dan state of the art the marks we make die plek is 50 buitenkantstraat in Kaapstad 25 janari tot 10 februari dit is oop dinsdag tot vrijdag van 10 voormiddag tot 5 uur in die namerig en dan satra van 10 voormiddag tot 2 namerig Kost is daar, gratis. 2018 lyk vir my na een baie finansiële goeie jaar. want so is die meeste van die goed, gratis. Die site of die art gallery bied aan, uh, daar is klomp kunstenaars, soos Leifie Joy, Carla Nixon, Johnny Kinsler, Jodie Higo, Shoei Lynn, White en nog vele meer. So gaan en geniet jou tyd daar Dan die classic car en bike show vind plaas in Plumstead, die 20ste en die 21ste januari. Die kaartjes daar is verkrygbaar by CompuTicket, en dit word gehoud dier die internationale politievereniging, en dit is een jaarlikse a, a show wat hulle daar het, waar hulle vir jou ou en nieuwe motors en motorfietsen gaan tentoonstel. Die geleendheid is vir een fondsinsameling, en dit het nogal redelijk groot geraak dier die jare. Ek let echter vir jou bykie waarskie daar, jy mag nie met jou motorfiets of motor voer die plek parkeer nie, en die verkeersbeamtes is redelijk actief daar, en hulle is baie lief om die voertuige en motorfiets daar te skryf. So as jy nie een parkeerkaarkie wil hee, of enige ander kaarkie nie, uh, parkeer maar sommer ver, of so enkie weg van dit af. Um, ek weet nie wat die oons met die motorfiets gaan doen nie, miskien moet ons wat maar saam met ons, maar nou ja, dit is die een negatief aan uh, daar die show, maar gaan en genied het. Ek denk ek gaan self een uh, draai maak daar so. Dan die Galileo Open Air Cinema, dit vind op verskillende plekke plaas. Dinsdag, by die Bloemendal Wijnlandgoed in Durbanville, woensdag, by Kirstenbos Steine, in Nieuwe Land, en ek kan vir enig iemand aanbeveel om die tuine daar te gaan besoek, donderdag, die WNA, Waterfront, Volshor, vrydag is het op verskillende plekke, in die Kaap, so hulle hy, gaan vir jou daar laat weet waar het gaan wees, en anseker is saterdag ook by verskillende wijnlandgoede, goede, la, landgoede, en sondag, is het by die Kelvin Grove Club, in Nieuwe Land, Weeksda is het van 6 Saterdag van 5 middag en Sondag is het van 4 uur middag En het is van 31 oktober verlede jaar tot 27 april 2018 Gaan jy dit kan geniet Kost is 89 rand tot 175 rand So gaan geniet dit Jy kan flieks sien soos Grease, Titanic, Dirty Dancing, Pretty Woman, Finding Dory, Beauty and the Beast, Mona en vele meer Die vliek begin van die sonsak, wat dees daar so, hier by half negerse kant is in die kaap, en in die tisentijd, terwijl ons wacht vir die son om te sak, is daar een lekker mini mark, wat kos en drankies en koffie en springmielies en nog vele meer gaan verkoop. So gaan, vat jou geliefde saam en gaan geniet in romantische aandarsal. Dan die tafelberg, kabelkarrekies, sonsondergang, dat klink ook na nou een mooi romantische ding om te doen, Tafelbergstraat, Oranjesig Kaapstad, 4 tot 28 februari, ek denk as jy vir die 14e februari wil bespreek, as jy dalk al een bykie laat, jy moet net daar so gaan hoor, volwassenes 137 rand 50, kinders 67 rand 50, so gaan en ervaar die soons in die mooiste berg in Suid-Afrika, en ek sal selfs sê, die wereld, hierdie prijse is net vir Suid-Afrikaners, toeriste betaal vol price so dis nie aldag wat ons Suid-Afrikaners so'n gelukkie kry om 'n bieke goedkoper weg te kom nie, so ons moet het nie dier ons vingers laat glip nie. Dan gaan ons gauw oor na die flieks toe. Wat draai by Nieuw Metro? By Nieuw Metro is Father Figures met die ouderhoomsbeperking van 16 daar vertaal gebruik, dan Nat 2, Natty by Nature 3D, daar so is dit parental guidance vir geweld, dan thank you for your service, is 16 vir taalgebruik, seks en geweld. En dan kyk ons na Sterkynikor, also is Brad's Status, The Commuter, wat een aksiepak gepakte ruller is, Molly's Game, Father Figures, Nat 2, Natty by Nature, The Greatest Showman, Ferdinand, Perfect Match 3, Tiger Zinda Hai, Coco is een geanimeerde komedie, Jumanji Welcome to the Jungle, wat een aksie avontuur komedie is, The Foreigner, Star Wars The Last Jedi, en dit is dit verster versterkinekor. So op daar die noot gaan ek vir jou tot ziens sê. Hoop, jy gaan een lekker rustige, ontspande week en naweek hee En motoriste, kyk toch uit vir die motorfietsrijers wat op die pad gaan wees op die naweke. Hulle wil ook net huller tyd op die pad geniet En dan amal wat gaan cricket kyk en wat gaan spoor doen en gaan uitgaan met die familie genied het Wees veilig, moet drink en bestuur nie En hou by die spoedbeperking Dan sien ek julle woensdag aand Weer om 6 uur met crime time Waar ek jou blik gaan gee van die misdaad Onder wereld, en dan weer Volgende saterdag om 8 uur waar ek gaan help Om jou naweek te beplan So geniet jou week en naweek En bly veilig en Sien jou volgende week, selde plek Selde tyd En gaan uitspeel met Freefall van New Energy